27. A hálószobában voltunk. Sose éreztem igazán a miénknek. Persze a sajátomnak még úgyse. Ez volt az a hálószoba, amelyben Ingrid és én a házasságunkat töltöttük, a szoba, amely egy férfi és egy nő igaz történetét rejti a furcsa kötelékben. De történetnek nincsenek más megfigyelői, csupán a résztvevők a legtöbb esetben hazudniuk kell önmaguknak és egymásnak. A hálószoba titkai az idő és a megszokás, a gyerekek, a munka, a vacsora vendégek, a betegségek egymásra rakódó rétegei alá teremtődnek, meg mind a ma tömérdek rituálé és esemény alá, amelyekkel fájdalmunkat tompítjuk. Ingrid öltöző asztalánál ült, skrémet kent az arcára, nyakára. Vigyázott, nehogy hozzáérjen fehér, finom vállán a hálóink sejen A szőkéknek száraz a bőrük. Villant agyamba az élet egyik alapvető ténye. Bár Ingrid soha, semmilyen tekintetben sem volt frivol, ez az esti és reggeli szertartás létfontosságú volt a számára. Sohasem hagyta volna ki. Az ismerős arcpakolás látványát mindig eme alapigasság ismételgetése kísérte. Tudom, unalmas, de a szűkéknek száraz a bőrük. Wilbur fölhívott, megköszönte a vacsorát. Szerintem lenyűgöző figura. Szerinted? kérdezte Ingrid. Jobban ér, mint ahogy beszél. Igazán? Én nagyon érdekesnek találtam őt az este. Nem is tudom. Elég közhelyesnek éreztem az igazság diadalát, meg a többit. Nagyon kedveli Mártint. Gondolod, hogy Mártinból író lesz? Rendkívül meglep, hogy eddig ezt sosem említette. Nem mintha bármiféle irányban befolyásolni akarnám. Igazán örülök neki. Lehet, hogy csak imponálni akart Wilbőrnek. Ezért mondta ezt. Ó, nem! Mártint sosem érdekli, imponál-e bárkinek is. Kivéve talán Annát? Vilbör azt mondja, Anna édesanyja nagyon fog örülni, ha hallja, milyen jól van Anna, és milyen boldog. Nincsenek túl jóban az anyjával, ahogy mondta. Milyen szerencsénk van nekünk a gyerekeinkkel? Az Annával kapcsolatos fenntartásaink pedig, őszintén szólva, eléggé sablonosak. A kor különbség meg a többi. És ha idősebb kicsit nála, és mesterkélt kicsit, akkor mi van? Beleszerethetett volna valami olyan lányba is, aki még kevésbé való hozzá. Szerinted? Szerintem is. Igazán szerencsések vagyunk. Szóval úgy döntöttem félreteszem az aggájaimat, és megpróbálom jobban megismerni annát. Mostanság kicsit idegen bántam vele, nem gondolod? Te mindig nagyon kedves vagy. Igen tudom, de ha az ember nagyon kedves, az nem ugyanaz, mintha igazán barátságos. Bár nem tudom, lehetünk-e igazán barátságosak a fiunk feleségével. Még nem a felesége, még csak nem is jegyesek. Tudom, de érted, miről beszélek. Férfiaknál más a helyzet. Ők nem érzik ugyanazt a veszteséget, amikor a fiúk megházasodik. Lehet, hogy Sully udvarlójára, Jonathanra vagy féltékeny? Soha ügyet sem vetettem rá. Hm, hát ez az. Ez a baj veled. Néha olyan vagy, mintha nem sokat érdekelnének a gyerekeid, a jövőjük, a kapcsolataik. Csacsiság. Ez a megjegyzésed Sally fiújáról nagyon jellemző. Ha én nem beszélnék annyit Annáról, ő rá sem vetnél ügyet soha. Hát találtam neki. Lehunytam a szemem. Hirtelen elszégyeltem magam a csalás komiszsága, a félrevezetés kegyetlensége miatt. Drágám? Drágám, jól vagy? Megpördültem. Ekkor vettem észre, hogy Ingrid látja a hátam a tükörben. Talán elárult a vállam, vagy a hátam tartása. Minden esetre az arcom, amint felé fordulva a tükörben megláttam, mélységes kétségbeesést árasztott. Ingrid elindult felém, szeme megtelt szeretettel. A közelségétől, a bűntudattól rám tört a düh. Tükörképem csúful és fenyegetően bámult vissza rám. – Mi a baj? Mi a baj? – kiáltott fel Ingrid. – Semmi, semmi, biztos a kor. Hirtelen öregnek éreztem magam. Jaj, édesem! Ez azért van, mert a gyerekeink házasodni készülnek. Ennyi az egész. De hogy vagy öreg? Míg most is te vagy a legvonzóbb férfi, akit ismerek. Ott állt előttem. Sejemhálo inges teste ismerős öleléssel tapadt hozzám. Megérintettem a vállát, és csöptávolságot távolságot tartva kettőn közt megcsókoltam a homlokát. Aztán elhúzódtam. Mindketten tudtuk. Ez visszautasítás. Valamit nem mondasz el nekem? Kezét krémezte, nem nézett rám. Dehogy is? Nyugtalanít valami? Talán a bizottság? Nem, nem, nincs semmi. Ingrid, bocsáss meg. Csak az, hogy hirtelen öregnek és fáradtnak éreztem magam. Már elmúlt. Lemegyek kicsit olvasni. Hazahoztam néhány anyagot, amelyeken dolgoznom kell még. Nem sokára feljövök. Csöpp haragvillám csapott át kettőnk közt. Nem törődtem vele, kimentem a szobából. Oda lenn, viszkit töltöttem magamnak. Meg kell találnom a módját, hogyan alakíthatnánk át minél előbb a házasságunkat olyanra, ami erre ítéltetett. Olyan házassággá, amelyben ritkább az érintés, és nincs magyarázkodás, se szívfájdalom. Amiénk sose volt szenvedélyes házasság, Nyilván föl lehet gyorsítani a már jó ideje megkezdett haladást a cölibátus felé. Ez pedig az én dolgom. Ingrid fizikai közelségével egyre kevésbé tudtam mit kezdeni. Az Anna iránti vágyba egyszerűen kezdtem belerokkanni. Úgy éreztem, mintha Ingrid be akarna hatolni az űrbe, amelyet a távol lévő Anna kísértete tölt A buskaporos légkör betegített. Súlyosan megbetegíted magad, figyelmeztetett egy belső hang. – Tudod jól, vagy nem? – Igen, doktor úr. – Orvos, gyógyítsd magad! – keserűen elhúztam a száme régi mondástól. – Talán büntetésre van szükségem? – Miután úgy döntöttem, megint csak feláldozom Ingrid boldogságát, elővettem az irataimat. Másnap szinte szótlanul fagyosak voltunk a reggelinél. Szégyenemre, Ingrid irántam érzett állandó aggodalma, fölül kerekedett büntető kedvén. Hűvös maradtam. Igyekeztem távolságot tartani kettünk közt, háta ebből új, működő rendszer kerekedhet majd. Valami jól, kiegyensúlyozott dolog, egy házasság alapjainak óvatos aláoknázása. Huszadikán születésnapi partit akarok rendezni tiszteletére. Gondoltam, szép lenne, ha előző este valamennyien megjelennénk nála vacsorára, és ott maradnánk vasárnap ebédre. Beszéltem Seszivel. Megtervezhetném, mi legyen a menü. Sallival segíthetünk Seszinek az előkészületekben. Aztán ugye ott lesz Anna, segíthet ő is. Annának ilyetén háziasítása, ez Ingrid haditervéhez tartozik. Hát nem látja, mennyire nem illik Anna a konyhába? Elképzeltem a négy nőt. Sessit, Ingridet, Sallit, mint ahogy szakszerűen sűrök forog a hazai pályán, és Annát, amint titokzatosságával és hatalmával hálózza be a konyhát. Annát, akinek másféle nőiessége mindent átitat, olyan aura, melynek varázsa a gondolkodásnál és a kedvességnél sokkal tahatékonyabb. A többiek kartonpapírból kivágott figuráknak tűntek, csak Anna volt valóságos, diadalmas és veszedelmes. Valószínűleg sokáig benne kell maradnom. Megnézem még, de a vasárnapi ebédre biztosan odaérek. Rendben, apa boldog lesz. Az ajándékodat majd később megbeszéljük. Órájára nézett. Ingrid ügyelt rá, hogy ő legyen az, aki elküldi a másikat. Bosszú a tegnapi estéért. Mennem kell, indultam felé, hogy arcára leheljem a szokásos csókot. De ő csak kurta mosolyt vetett rám, s elfordult, ajkam a haját csúrolta. Talán ez is valami halovány változtatás volt a rituálén, a bőr helyett a haj, távolodás egymást testétől. A kocsiban fölidéztem, hogy annak idején Hartliban kértem meg Edvártól a lánya kezét. Olyan régen volt. Egy végzetes igen, amelyből Martin és származott, származott, s jött évre év, békességben, elégedettségben, jó szerencsében és jó módban. Most, Hátli is anna lábai elé omlik. A birtokhoz tapadó többi képzettársítás mindörökké átformálódik. formálódik. Hartley kőkerítésének, kertjeinek Ingrid rajongva szeretett birodalmának, amely eddig annától ártatlan maradt, most ugyancsak meg kell adnia magát. Fölhívtam. Korán volt még, oda haza találtam. Hátliba jössz. Igen tudom. Lehetetlen volt nemet mondani. Anna elhallgatott, majd folytatta. Nem tudom, mondta me, de a jövő héten nem leszek itt csütörtök estig. Hallgattam. Ne kérdezd, hova megy. Ne szívóskodj, győzködtem magam. Elnevette magát, mintha a gondolataimban olvasna. edinburgh megyek. Megnézek valamit, amiről kritikát írok. Csak erről van szó. Jól van. A bizottságban eljutottunk az előterjesztéshez. El kell készíteni a végső dokumentumokat. Az élet úgy látszik, megy tovább. Így van, ügyelni kell a felszínre. Meg kell erősítenünk az életünk külső kereteit. Csak így élhetjük tovább a titkos életünket. Nagyon jól ismerjük egymást, hallod-e? Jól bizony. Ég veled a Hartley viszontlátásig. A Hartley viszontlátásig? Ég veled!